Prevența cititor de proz. Ninge în Dublin Poezie scrisă de mine, Viorel Ploieșteanu, la 16 decembrie 2011, în Dublin. Ninge în Dublin, e alba absurdă, zapadă căzută în noi, ne apasă Aliniște rece pustiul din casă, Un pom de Crăciun neminte în gână, Colindele albe în alb se adună, E liniște Dublin, dar cu ei mai pasă, Că în stradă mai moare un om fără casă, Orașul e rece, lumina se stinge, Nu-i nimeni în case, Degeaba mai ninge.